Він вислухував тебе або, й не слухаючи, розумів, куди й чого тобі треба, і йшов собі без наквопу, так як хотілося не тобі, а йому. І хоч ти б убився від злості, ніщо не могло спонукати його змінити свого кроку, і він привозив тебе туди, куди хотів. Найчастіше це збігалося з твоїм наміром, іноді і не збігалося. Але на це не було ради, бо впертість – це зрештою мудрість. А хто ж стане заперечувати мудрість? Сивоука Віслюк довіз благополучно до Влахернів. Там у нього десь видно були свої справи, бо по круті вулиці вгору до садиби Агапіта Сивооку відовлося дертися вже самому. Віслюк залишився стояти коло куща, із гарними фіалковими квітками. Браму було зачинено. Сивок довго грюкав, поки з'явився заспаний, жоноподібний Євнух, який володів, здається, єдиною цінною властивістю, запам'нав усіх агапітових антропосів з перших відвідень. Євнух кивнув Сивокові, відчинив йому браму, тоді сказав. Агапіта немає вдома. «Навіщо ж відчинив?» – здивувався Сивок. «Агапіта нема», – повторив Євнух, зборонілий від ситого харчу і неробства. Сивок запідозрив якийсь обман, і штовхнув Євнуха. «Нема?» – то підожду. «А ти дивись собі тут» – і пішов сам до будинку. Склепінчасті вікна, забрані гарними гратницями, білий камінь, пишний сад, доріжки, викладені грецькими мозаїками зображенням дерев і птахів. Себе Агапіт не стосував обмежень, як у храмах. Високі білі квіти під мурами, зелені ботоги плюща на стінах, біле-зелене спочинок для очей. Сивок штовхнув двері з мідним кільцем з надвору, обклепані мідними кружалами, увійшов до будинку. У просторому атріумі підлога теж викладена була мозаїками, різнобарні кола руху небесних світил, античні божества неба і простору. Агов. гукнув Сивок. Ніхто не відповідав. Може, я правду сказав?» Він пішов далі, штовхнув ще двері, потрапив у якийсь вузький хідник з високими білими стінами. Звідти проник до кімнати, зупинився на порозі, бо кімната була притемнена. Коли ж роздивився, побачив, що майже все приміщення займає широке ложе, а на ложі жінка. Вона лежала, підклавши одну руку під голову. Усміх блукав по її повних устах. Застиглий усміх стривоженого чекання, лукавство прозирало з глибини її чорних очей. Ноги круглилися на твердому ложі, ноги непередаваного кольору, людське тіло надто жіноче, завжди непередаваного кольору, як пшеничний хліб, ноги струменіли, впадаючи, мов дві пшеничні ріки, а звабливість ноги. Круглилися занадливо до болю, але він задивився на ступню, замилувався її досконалістю, її міцю. Жіноча ступня чиста, вигиниста, мов місць райдуги, була просто в нього перед очима. Він щось намагався згадати, але не міг. Йому заважала та ступня. Тоді він змаху відкинув її кудись у невідомість і полетів, пропав, зник. Вибухнув і розвіявся в просторі назавжди. Потім його тіло зібралося, немов дощ у хмарі, з найменших частинок поволі неохоче, аж поки не було знов своєї воги і об'ємності. Воно ще й досі плало тим вогнем, що спричинився до вибуху. А жінка лежала поряд холодна, як крига, тільки недбало кудлала його запорошеного пилом. Костянтинополя чуба, та торкалася пальцями бороди його, теж брудної, спітнілої, але м'якої. «Ти хто?» – спитала вона. «Сивок», – сказав він, – «як колись давно відповідав усім, найперше ж, здається, велиці, про яку гріх тепер було і думати». «Варварське ім'я», – промовила вона з показною зневагою, але руки не прибрала, ласкатала йому бороду. Агапіта знаєш? Чому б не знати? Боїся його? Нікого не боюсь. Я прийду до тебе. Хочеш, приходь. Йому тепер було байдуже. Де взялася ця жінка? Який дух наслав їй на нього? Де ти живеш? А ніде? У храмі. Ти що, священник? Художник? Антропос Агапітів? Художник, уперто повторив він. «Ну, то знайду. А тепер йди, що ми застав Агапіт». «Не хочу», – сказав він, – повернувся до неї, лютий і несамовитий у своїм пожаданням. Їхав назад знов на Віслюкові, на тій сірій упертій і квітливій животині, яка, мов би, відчувши сивокову потребу, якому швидше втекти до своєї церковці, жваво дріботіла копицями. Але Сивокові й того було замало. Він знай підганяв віслюка, кричав на нього: Чох, чох? Його дратували нашорошені високі віслючі вуха, наставлені неначе для того, щоб вловлювати все його збентеження від несподіваної події, що сталося у білому палацику Гапітові. Він тяжко ненавидів і віслюка. І вулиці цього великого чужого міста, і натовпи розледащених нероб попід емволами, ненавидів Агапіта, якому припекло кудись відлучитися сьогодні зранку, ненавидів ту молоду ромейку, що трапилася йому, не знав її імені, не знав, хто вона й що. Була ромейка, і то вже досить намагався тепер виправдати свою нестриманість ромейка. Видалася йому як підплата за все, що зазнав у цій землі. То була його помство – пиховитій і жорстокій Візантії. Жінка хизувалася своєю красою, своєю безсоромністю, засліплювала своїм тілом, як засліплює Візантія своїми награбованими багатствами. І він помстився, він інакше не міг. Ось його виклик, хай вони тепер знають». Але жінки не зважають на жодну небезпеку, якщо йдеться їм про своє. За кілька днів ромейка вже була коло церкви під муром Феодосія. Приїхала теж на Віслюкові, мов би в намаганні уподібнитися сивоку. Мала на собі не таврований жовтий одяг візантійської блудниці, а скромний спадистий атраватік барви Сушеного винограду, і очі в неї горіли хижим, глибоко притаємним блиском, ховали в собі той блиск, як до часу ховається солодкий густий сік у прив'язаному виноградному гроні. Не боялася встріти на будові Агапіта, нікого не боялася і не соромилася. Приїхала і гукнула сміливо, що покликали їй сивока. Церковка була невеличка і небагата, її не прикрашувано мозаїками, мальовано самі фрески та й ті лише у підкуполі. Сивок, який ще далі вважався за найпершого мозаїчиста серед агапітових антропосів, цього разу виявив охоту розписати церковцю фресками. Саме вимальовував у найвищих високостях Бога Отця подобезні величезного летючого птаха, що обіймає своїми крилами руками, своїм благословенням і землю, і небо, і архангелів з ангелами, і Богородицю з Ісусом, і апостолів з пророками, але все та мало йти нижче, кругами спускаючись аж до самого низу, а головне творилося тут, у височині. Сивок просив підмогальщиків, не квапитися з накладанням вапняного покриву, бо штукатурка висихала швидко, а фреску треба було класти ще по сирі. Він же не хотів поспішати. Він сидів під самим верхом, коло самого неба. Хотів бачити крізь довгасті вікна хмари, чути вітер і тільки. І тоді його і покликано. Але він відмовився спускатися, гукнувши, що коли комусь треба, то хай підніметься до нього, бо й кому там він міг бути потрібен, окрім агапіта або ж якого небудь ірея, що запрагнув виказати художникові ще якусь свою настанову, застерегти від ще якоїсь сваволі. Не знав сивоок, на що здатна жінка, тому, видно, і не здивувався, коли побачив поруч з собою на трохи задихану, але рішучу і невідступну. Пізнав її відразу, попри її скромний атраватік, попри всі намагання її приховати буйнощі свого гріховного тіла. Пізнав і розгнівився ще більше, ніж тоді, коли втікав на Віслюкові через увесь Константинополь. «Чого прийшла?» – спитав грубо, не відриваючись від роботи. «До тебе!» – сказала вона. Розглядаючи його і, видно, милуючись його вигиністими рухами. Не просив, сказав сивок, поїдеш зі мною. Не заважай роботі, поїдеш зі мною, вперто повторила вона. Одійди од вікна, застаєш мені так само сердито сказав сивок. Вона відсторонилася, але стовбичала вперто далі не сідаючи і не виказуючи жодного наміру спускатися із цього піднебесного простору без нього, без бранця своєї принадливості. «Не дивись мені під руку!» – закричав Сивоок. «У тебе лихе око!» Вона засміялася тихо, зловісно, переможно. «Іди геть!» Вже спокійніше попросив її через деякий час Сивоок. «З тобою!» Була відповідь. В ньому знов наростала непогамовна потреба помсти. Пожбурнув своє художницьке начиння, грубо стиснув жінку за руку. Ну, чого хочеш? Вона не злякалася тебе. Він би звалити її просто на вістки, взяти брутально в поспіху, мов лісовий звір. Та не була вона тепер. Для нього просто самицею стояв за нею ненависний світ, торжествуючи у своїй пиховитості світ, що звик вимовляти лише одне слово «моє». І ось нагода кинути їм те слово назад, хай подавляться ним, бо дай раз прокричати «моє» над тим, що тобі не належить або належить із примхи долі чи випадку. Сивок смикнув жінку за руку, грубо сказав «Гайда!». Швидко спускалися вниз. Ніхто не спитав, куди йде Сивок. Ніхто не спитнив його. Коли віслюка в них, виникла суперечка. Сивок намірився йти пішки. Вона поступалася йому віслюком, готова заради свого коханця переміряти ногами цілий Константинополь. «Їдь сама», – сказав Сивок. «А я хочу, щоб ти». «Їдь, бо Віслюк переслухається!» «Ти темний варвар!» – засміялася вона. «Їдь, бо вб'ю!» – погрозливо підступив Сивок до неї. «Не боюся тебе, ведмеді, буйволи, дикий огерів. «Очі в неї розблисли!» «Приховний вогонь вирвався назовні!» «Вона палала тепер уся!» «Але Сивок твердо взя її за плечі!» Підвів до віслюка і Селеміць посадив йому на хребет: Їдь, піду Мов раб, засміялася вона, мій руський раб. Їдь, востанє гримнув він, і Віслюк, що розумівся на людському гніві ліпше, ніж його хозяйка, рвув з місця і потрюхикав собі подалі від розпаленого чоловіка, а сивок трохи перечекавши, поки вляжеться в його душі розгойдене чорноводдя гніву, посунув слідом, намагаючись бути навіддалі від жінки. Але Віслюк уже відчував, що той відійшов душею, через те, видно, поступово уповільнював ходу. І хоч як сивок намагався відставати, Віслюк приставав більше і більше. Хитрощі чоловікові пішли на ніщо. Віслюк все-таки перехитрував його, і вже йшли вони поряд, Віслюк і чоловік. Бо так хотілося господині Віслюковій, цій жінці теплій і м'якій, як ти відчував Віслюк своєю спиною. Така ноша була приємною для Віслюка, не те, що тверді, як кістка чоловіки. Кмітливий Віслюк бажав догодити жінці, а на те мався лише один спосіб. Порівнятися з чоловіком, тобто примусити чоловіка наздогнати їх, або ж приставати самому так хитро і непомітно. І Віслюк досяг свого. Чоловік, сам того не бажаючи, вже йде поряд. Вже жінка, перехилившись у його бік, говорить йому голосом, притаєно ласкаю, «Мене звуть Зиновія». «Однаково», – буркнув сивок. «Чи знаєш, хто так звався?» – питає Зиновія. «Однаково хто?» – підбуркує сивок. «В давні часи таке імення носила цариця Пальміри. Вона нікому не покорялася і виступила навіть проти всемогутнього римського імператора. І що?» – глузливо подивився на неї сивок. «Може скажеш, що твоя Зиновія перемогла римського імператора?» Але тоді вона б мала називатися Клеопатрою. «Чи не забагато для тебе ще й Клеопатри, темної варвари?» – вивкнула вона, вдавано гніваючись. Може, й замало. Знай же, жінка навіть поконана, страшна. Коли імператор узяв Зиновію в полон і повіз до Рима, щоб показати в столиці, то вимушений був закувати її не в звичайній ланцюги, а в золоті. Так і прийшла Зеновія по Риму, в імператорів'єм тріумфі закована у золоті ланцюги. Чи то тріумф був, як гадаєш, мій бедмедіо? Але запитання її пролунало замарно. Сивока вже не було коло неї. Навіть віслюк не щувся, коли чоловік встав. Слово «тріумф» штовхнуло Сивока в груди. Він згадав свою колишню ганьбу, згадав – Ромейську зневагу і погороду згадав тісний амастріанський форум. Все здрібніло перед цим спогадом, все стало жалюгідним, позбавленим будь-якого значення. І ця розпутна жінка, її гібіслюк, і робота, яку кинув, не дочекавшись вечора, і Агапіт, який десь, мабуть, сатаніє від люті, довідавшись про сивок і вчинок, Сам не знав, що має зараз робити, куди податися, хоч бийся головою обмур, хоч стрибай до моря, хоч живим злягай в землю. Незносний спогад, вчинений над ним зливаги, гнав вока геть від того місця, де почув він ненависне слово «тріумф», що скрикнула йому навздогін щудована Зеновія, Пробувала гнатися за ним, але віслюк спокійно розміркувавши, що чоловікові Потрібна самотність, коли він так ні з того, ні з цього вломив од його хазяйки ногу. Не піддався ні ніякій підганяння, дав змогу чоловікові зовсім щезнути з очей. Розтелесована Зиновія була, навіть зістрибнула з зі шлюка, і спробувала бігти на гінці за сивоком, але заплуталася в своєму задовгому одязі, з прокльонами вернулися назад, сіла знову на спів на Віслюкові і смикнула заповіддя, спрямовуючи його додому. А сивок, утікаючи від види минулої ганьби, впав просто перед очі заслиненого, збаранілого від нестями Агапіта, в якого вкрадено з-під носу спершу найліпшу коханку, а потім і найдосконалішого умільця, і це в той час, коли він одержав від самого патріарха дві тавлії на святковій Скарамангій, одна тавлія Парчева, і шитим по ній круглими перлами, образом Богородиці Влахенської, з піднятими молитві руками, а друга перегородчата на золоті амаль із постатю Христа. Тавлії були винагородою за служіння Агапі та святій церкві своїм будуванням і прикрашанням святих обителів. До Тавлі додавано ще і значний апокомбій, але всі ті винагороди видалися Агапітові нічого не вартими, коли він виявив, що за час відсутності його пограбовано в найціннішому і найдорожчому. «Зрештою, – закричав він спінено навстріч Сивокові, – я віддав за тебе, – «Золота більше, ніж у тобі гівна. Але, ти гадаєш, смердючі болгарине, чи хто ти там є? Що я терпітиму твою невірність, твоє перелюбство? Ні-ні-ні. Я віддам тебе катам, єпарха, ще сьогодні. Хай відрубають усю нижню частину твого тіла і кинуть її собакам, спалять, розвіють попилом. Ну, чого мовчиш?» «Відповідай, проклятий, антропоси!» Сивок стояв напроти Агапіта, навісав над ним ще більший і важчий, ніж сам Ромей. Якось моби злагідніло поглядав на того. «Зрештою», – затопотів ногами Агапіт, і голос йому зірвався на баряне черевіння. «Ти відповісти нарешті? Ти маєш мені відповісти за своє кляте перелюбство!» Чоловік може творити різні гріхи, сказав із спокійною ненавистю сипок. Він може богохульствувати, брехати, кривосвідчити, красти, вбивати, але гріх перелюбства такий великий, що його творити одному не під силу. Потрібна ще жінка. «Ти, – заревів Агапіт, – я віддам тебе, я, я зажину тебе». Ти будеш у мене на острів. Ось, я покажу тобі на острів. Про той острів ще тоді ніхто не знав. Мабуть, Агапіт теж почув про острів уперше від патріарха, коли той йому Тавлії за Покомбієм або ж від Сакеларія. Чилося про спорудження на далекому острові, заселеному чи то агарянами, чи то взагалі якоюсь мішаниною, у самотненому монастиря. Може, саме тому і придобрювався до Агапіта. Бо кому ж же то хотілося кидати повний розваг і втіх Константинополь і вирушати в далеке море на закинутий посеред моря острів, який не мав, здається, ні назви, ні Божого благословення. На острів! – восстаннє прокричав Агапіт і зник. І вже не бачив його сивок ні в той день, ні тоді, як сідав на Дієру. Дієра – морське судно з двома рядами грибців. В Золотому Розі старшим на острів послано герона, що набрид Агапітові – своєю книжністю і задумливістю, через яку занапащав будь-яку доручену йому роботу. Смальто перетворювалося в нього, розчин від мозаїки тужавів, поки Гіерон згадував, що треба його класти на стіну. Фрески лишалися недомальованими, однак Герон був ромей, тож він і призначався старшим і над свіоком, і над усіма іншими, якому випав тяжкий жереб, а всі повеління свої Агапіт передавав їм через міщило, який вихитрявся, аж так залізти в довір'я до господаря, що лишався тепер у Константинополі, власне, першим помічником Агапітовим. Міщило мав батька-купця десь у Києві. По смерті батькові не взявся до купецтва, а мерщій кинулися прогулювати батьків на буток. Пішло це йому з рук досить швидко. І коли все процвиндрив, то щоб не здохнути з голоду, бо не вмів робити нічого, подався до Візантії, намірюючись приготуватися хоч коло іноків або що. Там охоче приймали таких добровільних зрадників і тікачів, їх терпляче, мов церкових звірів, дресуваної учня що поверталися вони згодом до себе додому і везли дух християнства. Але Мішилов час не збагнув, як то буде добре, коли повезе він з собою не самий тільки дух церковних канонів, а ще й дорогоцінне мистецтво, яке схилило б до нього можновладних. Тож взяв собі за мету пробратися до антропосів агапітових і досягнув свого, попри всі труднощі і власну нездарність. Коли з'явився в Агапіта Сивоок, міщило злякався. Він заздрив йому єдиноземцю. Ненавидів його, шкодив, як тільки міг, ловив на дрібницях, а вже випадку Зиновію не міг пропустити і перший побіг до Агапіта в той день, коли Зиновія приїхала за Сивооком, не криючись від людей. Дивно було Сивоукові з незбагненного християнського Бога, бо вже коли той бере своїми прислужниками таку плісню у нечість, як Міщило, то що ж то за Бог? Може і він така сама погань, хай дарують мені сили мої предки. Сидів на дієрі, відвернувшись від берега від Константинополя, від міщила, який прийшов їх проводжати ще там із кимось Вік би не бачив ні цього проклятого міста, ні людей, які не стали йому ближчими з роки, проведені тут. Ось Гірон, гарний чоловік, але він з ним. Ще був обез Дам'ян, великий майстер варити різнобарні смальти і смажити бараняче м'ясо. Плило на острів ще кільканадцятеро агапітових антропосів. Усі великі, з непогамованою, Сили в руках і в поглядах А серед них Маленький засохлий Як фінік і гумен Єреміт Відлюдник-самотник Який, здається, мав Поглядати за будовою монастиря Щоб зібрати потім У ньому охочу Де відлюдкуватись братію Власне, братів вже Трохи там було Мали вони і свій Евктирій Евктирій Моління, складене так з необтесаного каміння, але рибалки, які мешкали на острові здавна, поставилися до святих оців досить ворожо, іноків побивано камінням, як тільки вони десь з'являлися, їхній еуктирій кілька разів зруйновано. Видно, рибалки вважали, що тим самим створюють нестерпні умови для іноків, але виходило навпаки. Бо хіба може злякатися випробувань той, хто заповзявся служити Богові? Та ще й ігумен, якого звали Симеоном, закликав до твердості і нехитності, обіцяючи поставити на острові справжню обитель, яка прославиться своєю місцю і святістю на всі округи. Симеон перед тим багато років був ігумен в одному з найбільших константинопольських монастирів. Вважався наставником діяльним і суворим. Монастир багатів, розбудовувався. Симон тримався з братією Круто. Ще в біди, що вимагав послуху майже неймовірного. Жоден інок не міг навіть напитися води без дозволу духовного отця. Сляко топтав гідність своїх підлеглих Та вже не просто людську Бо вони майже вибавлені були До усього людського звичайному розумінні А добирався і до душевних святощів Так, для прикладу, раз на трапезі Вігубина Були світські гості Одному з яких подали смажені голубів Один з вінуків поглядав на те блюдо З невдоволенням, ігумен помітив його погляд Пожбурив іноку смаженого голуба і звелів їсти. М'ясна їжа монастирі вважалася гріховною, але ще більшим гріхов був би не послуг. Тому інок сльозами на очах став жувати ненависного птаха. І тоді, коли демони спокусили розривати йому нутро, і він уже готовий був проковтнути перший смачний шматок, Симон закричав до нього «Досить з тебе виплюнь, ти не нажеро, бо не стачить голові усього Константинополя, щоб набити твоє черево». Потім Симон вирішив увести в монастирі культ свого духовного отця, блаженного монаха, в якого колись учився. Він написав його життє, склав гімни на його честь, звелів намалювати безліч ікон, встановив два свята на рік на честь Нового Святого, і до того вимучив іноків новими та новими вигадками, що ті хоч які терпеливі оборилися і повстали проти ігумена. Під час ранньої служби, коли ігумен став читати катехізис, іноки роздрали на собі одіж, страшним криком кинулися на Симеона, загрожуючи розтерзати його Ігумен на силу встиг сховатися в Ризниці. Тоді іноки розламали запори монастирської брами, подалися до Софії, де селоміць пробилися до патріарха і стали скаржитися, але патріарх, ясна річ, став на бік ігумена. Покарано було іноків, однак і Симону після того довелося покинути Константинополь. Так опинився він на острові. Острів так і називався – Пелагос, тобто острів, ще інші називали його Піли, що значили ворота, хоч, здається, ніякими воротами він не слугував, не замикав ніякого проходу, лежав посеред моря далеко від звичних шляхів, самотній і дикий. І якщо пристати до думки, що Бог створив світ, то цей острів мав з'явитися в кінці третього дня творіння – коли розокремлювалися суходіл і море. І Бог послужився цим місцем, щоб поскидати сюди все камінняче, яке не містилося на суші. Тут були камені чорні і сірі, рожеві і білі, були гострі і шпичасті, мов ікла небачених хижаків, були схожі на підхмарні собори, на велетенські столи, за якими хіба що засядуть чорні ангели в день страшного суду. Камені бреласто громадилися просто з морської води. Повсюди нависали важкою погрозою над кожним, хто наважувався потнутися до камінного покидища. Одні камені були зойком пропеченої сонцем землі, другі – болісним стогоном розбиваного обгостряки скель моря, ще треті – Затаювалися в гнівному мовчанні. Все було марно серед цього каміння. Зеленість рослин, дзюркотіння води, людська мова. Та й не росло на острові нічого, тільки смокви вчіплювалися своїми коренями, щонайменшу щілину поміж каменями. Та ще було одне Гранатове деревце, здається, геть позбавлене листя і впродовж цілого року вкрите водночас плодами і чарівливої краси квітами. Дивна примха природи, створена мов би противагу мертвому каменю. А вода виступала в двох місцях, ніби чиї сльози. Може, навіть висльозувалося то каміння, така мертва непорушність була у тій воді. Що ж до людей, то пригнічені каменем вони чи і не насмілювалися вимовити, й слово «за день»? А коли й мовлено було, то майже не чутно, так що вгадувано значення спорухів губ, здебільшого ж обходилися простими жестами, бо життя тут було просте і не вимагало складнощів для залагодження яких, власне, і створене слово. Рибальське селище теж було. Суціль камінь. Сірі будиночки, невідомо ким і коли поставлені, тісно притулені один до одного. Щоб погладити сусідову доньку по плечу, досить простягнути руку. Морю підставлені глухі стіни. Вузька вуличка падає із селища вниз до оточеної, високими прямовистими стінами бухти, де бережуться рибальські човни, довгі, чорні, давні-придавні, хто знає і як зроблені. Мови подаровані рибалками мало не самим Богом, бо ніхто не чув, щоб на острові будь-коли бодай одне дерево, придатне для роблення човна. Ніхто також не пам'ятав, щоб коли небудь з'явився тут човен новий, Човни існували завжди, вони були вічні, як острів Їх не більшало, але й не меншало Якщо котрись з рибалок гинув далеко в морі То хвилі згодом прибивали перевернутого човна до берега Люди виловлювали його, він слугував новим поколінням Так між людьми і морем встановилася постійно триваюча виміна Час від часу люди віддавали в жертву мореві, чиє життя, і море, вдовольнившись ненадовго, повертало людям їхній човен, давало рибу для їжі і водорості для підстилку хижах і на вбрання. Не було тут богів, бо найпершими святощами для людей ставали камінь і море, а потім човни. Живих істот шанувалися тільки риби, про них співано гімнів і пісень, рибам поклонялися, їх витісували з каменю і ставили понад морем, ніби казівники для спрямування вітрів, які мали приганяти до острова костяки риб живих. Між вітрами і рибою існував природний, містичний сили зв'язок. Тому вітри теж шановано. А ще, вшанові, були дощі, які наповнювали солодкою, м'якою водою міські цистерни, вирубані людьми в камені. Поза цим, а може, саме завдяки цьому, острів міг бути залічений до наймальовничішого закутка світу. Навіть більше. Острів безвгань треба було називати найкрасивішим на світі, принаймні так вважали рибалки – і слід признати їх слушність, бо світ для них обмежувався тільки островом, іншого не знали. Здавалось би, виконують в кам'яну самотність, а гапітові антропоси мали шукати захистку у здруженні. Та виявилося, що камінь робить людей твердими і розокремлює їх більше, чим довше життя тут живуть. Дружба – потрясав своєю п'ятерицею маленький ігумен Севеон. потяг до базікання і совокупного обжирання, від якого чоловік стає свинею. Він готов був, якби міг, навіть годувати тут людей камінням у своїй зачерствілості душевні, і ненависті до всього живого. Монастир ввижався йому, не знесений над островом під самі хмари, а заглиблене у кам'яні надра. Ігумен забракував послідовно всі пропозиції щодо будівництва. І Геронову, і переказану Агапітову, і запропоновану Обезом Доміаном. Тоді взявся до справи Сивоок. Він згадав дерева, живе, тепле, довірливе дерево своєї рідної землі, він подумав, що можна б споруджувати монастирські будівлі з каменю, тим часом вважаючи, ніби будуєш з дерева. Ніхто не міг розгадати свого сивокого задуму. Навіть перси і сирійці, нащо вже призвичані до підземного будування, тільки знизували плечима, коли примушувано їх долубатися в глиб острова. Вони звикли видобувати із щонайменшої вибудови користь. У їхніх землях, скупих на воду, стосовно підземелля, найперше для водоводів царські палаци, святилища, ставлено завжди так, що повід ними пропускалася або ж ціла річка, або, принаймні, струмок чи підземне джерело. Тільки десь у сліпих закутках підземель муровано кам'яні мішки – для небезпечних державних в'язнів. Але то не було головною метою будівництва. Тут же ігуменові запраглося ставити монастир, моби на суцільній каменій в'язниці. А чи хотів він усе загнати в глибину? Іноцькі келії, трапезну, комори. Тільки церква мала вивищуватися над заплутаними катакомбами але й церква своїм виглядом виходила за межі звичних уявлень. противагу суворості і аскетизму, загнаного в камінь монастиря, малювалися Сивокові легкою, ловкою, мов писанка вся в кам'яних візерунках, які годилися б вичаровувати хіба що в дереві. Ось так будувалося десь у його рідній землі, заглиблювалися в теплий материк а зверху ставили споруди з дерева, змагаючись у витівках і майстерності самою природою. Там не було суворості каміню, дерево об'єднувало людей. Сивоокові захотілося перенести в камінь душу дерева. Ніде більше йому б цього ніхто не дозволив, а тут складалося все на користь дивуватий і гумен, відсутність агапіта. Камінна голість острова, яка вимагала прикрашення, може не так для суворих іноцьких душ, як для того Бога, якому вони тут заготовлялися служити. Може, то були хитрощі Сивокові, може, хотів вибудувати святиню, схожу на спалений князем Володимиром поганський храм-писанку в Радогості. Камінний натік на давно минуле, втрачене, мабуть, Назавжди нагадати самому собі про землю, яку топтав дитячими ще ногами. Землю іноді і загрозливу, холодну, але те забулася тепер. Згадувалася вона завжди теплою, м'якою, ласкавою, снилася ночами, вижалася у понадморській імлі, розпеченості Марева над каменем. Він частіше став співати своїх русських пісень, Вганяючи у в Румеї, розумів, що туга за рідною землею викликана осамотненням, від якого тут однаково усі страждали, але рятуватися від якого ніхто не вмів, натомість кожен ставав дедалі більшим відлюдьком. Сивок теж часто вибондровав у пустельність острова. Тинявся понад морем, там вимірював свій врубаний у камінь монастир і візерунчастий храм над ним, прикрашений мозаїками в двох панівних барвах зеленій і синій, барви моря і неба, двох стихій, змагання з якими жив острів. Мозаїчну композицію усталив сам Ігумен. Для нього мистецтво не важило нічого. Він діяв у твердому переконанні, що вимагає той чи іншої композиції не він, Бідний і посліджений черв'як, званий Симеоном, а всемогутній Господь, в його уявленні про всі справи землі, Бог вимагав навіть точно визначених барв. Але тут Сивоок мав уже свою думку і свої наміри. В ньому, як завжди перед початком роботи, народжувалася непохитна перкість. Він ходив понад берегом моря, підсвідомо визбировав нові і нові відтіння – зеленого, синього, голубого. марилася йому барва трав'яниста, хоч жодної травинки не було серед каміння. Висвічувалася із передвечірніх глибин моря лазуровість. Холодна зеленість патини і м'яких мохів виникала на зміну сірокам'яній барві, що затоплювала острів ніби м'який дим. Він відчував у собі дивне могуття. Ось, зібравши всі барви моря і неба, він вихлюпне їх на вознесенний над островом камінь, і камінь оживе, засяє. В нього вселиться душа, як зелене дерево. Станеться чудо, якого не зміг доконати сам Всевишній в день творіння. Ось сила художника» тож слався художницьке вміння, з яким ніщо в світі не порівняється ніколи. В своїх мандрах Сивок несподівано натрапив на дівчину. Спочатку побачив її здалеку. Ходила вона тими самими урвищами, що й він, так само спускалася до води, дерлася на стрімчаки скель, видно, малеке з діло, Її наміри не могли збігатися або хоч перехрещуватися з намірами сивооковими. Проминула перед ним і зникла, а він не став її назаганяти, ніж дати повернення. Але незабаром сталося так, що знов спіткав дівчину в тих самих місцях. Уникнути зустрічі вже не міг. Їхні стежки все ж перехрестилися, вони зустрілися коло самої води, під зволоженою диханням моря сірою скелею. Зустріч мала скидатися на зустріч Одіссеє із Навсикаї. Дівчина не простягла йому на зустріч рук, вона прийшла повсевого ока, мов би він був один із тисяч каменів. Вона йшла, мов сліпа, ступала бережно і повільно, потім знов, як сліпа, простягла руки до моря, глибоко зітхнула і тихо промовила Іса! Мала на собі зовсім мало зодягу, грубо плетений із морської вибіленої трави мішок, який тримався в неї на одному плечі. Гола рука голонова, тонка, з довгою шиєю, сухою тонкою спиною, яка вгадувалася навіть під широким травяним міхом, чорне волосся буйно спускалося на плечі, брудне, мабуть, ніколи не вмиване обличчя, й сказати, гарне чи погане, брудні руки, ще брудніші в струпах і ранах ноги, на яких дівчина не мала навіть дерев'яних сандалій, що захищали б її від ударів об камені. "Здрастуй", сказав ісивок. «Ти хто така?» «Ісса!» Не слухачи його, шептала своя дівчина – він підійшов до неї, доторкнувся до руки. «Хто ти?» Іса, сказала вона до моря, потім поглянула на сивока, посміхнулася чи то до нього, чи просто до самої себе, чи до камені під ногами, бо посмішку свою супроводила якимось болісно покірним схиленням голови. «Хоч би умилася», – жартома сказав сивок. «Море колонів, а ноги брудні». Хіба не соромно, дівка ж? Іса так само посміхаючись, сказала дівчина. Та ти що, дурна, може? Сивок відступив однеї. неї, годився б сотворити молиту, якби належав до богомільних, бо в дівчину явно вселилися дияволи. Ну так, а що ж тоді про Ігумина та про його інуків, од яких теж отак не діждешся ніколи слова, хіба що їм. Закортить тебе вилеїти. Ну, гаразд, сказав мирносивок. Раз не хочеш умиватися, діло твоє. Іди собі, а я трохи покупаюсь. Ісса! Прошепотіла дівчина і подергалися вгору на розпечені камені. За тиждень зустрів її знову. Було свято переполовинення п'ятидесятниці. День, коли на роботу братися гріх, Зате не гріх було сивовків лежати під скелею своєю. Зануривши ноги, ласкав воду, дивитися на небо, спокійно думати. Власне, і не думав ні про що. Іноді довколишня пустеля викликає таку саму порожнечу у собі самому. Просто мав приємність від непорушного лежання, від лоскоту хвиль. Від тиші від думки про те, що в затінку під каменем лежить у нього добрий окраєць сачмінного хліба і глег червоним вином речі, які і не марлися Одіссеєві, викинутому на берег до ніг Фатської царівни. Потім помітив легку тінь, що впала на нього. Тінь пересувалася трохи, зупинилася в нього на обличчі, знов пересунулася. Він скосив трохи очі і побачив дівчину. Ти знов тут, сказав сивок. Мабуть, я захопив твоє місце? "Іса", Іс сказала дівчина, але повернута була обличчям не до моря, а до того затіненого каменя, під яким лежав хліб і стояв глек з вином. Ти, може, голодна? догадався сивок, знаючи, Гарад, що рибалки на острові хліба не мають і, здається, навіть не знають, що то є хліб. Він поповзом добрався до каменя, взяв хліб, подав його дівчині. Бери, їж. Відломив собі шматок, укинув уроз, став жувати, щоб показати, як то робити. А дівчина, мабуть, знала, що таке хліб, бо не стала придивлятися до себе у кого навчання мерщій, загнала в окре сліпу чи білі зуби. Лякливо, поглядаючи на чоловіка, стали їсти швидко і пожадливо. Сивок ждав, поки вона вгомує голод. З хлібом було покінчено вмить. «Погані твої справи», – сказав він, – «видно, не солодко живе ти на острові». Іса, Покірливо посміхаючись, промовила дівчина, здається, вона більше нічого і не вміла говорити. «Німа чи божевільно? Де ти живеш?» – спитав Сивок. Вона мовчки дивилася на нього і знову стала посміхатися. Такий біль був у тій посмішці, що Сивокові на очі не сльози. «От лихо!» – пробурмотів він. «Що з тобою робити? Може, ти заблукала? Давай я відійду до селища!» Вона без опору дала повести себе кілька разів, промовляла своє загадкове "Іса" і йшла за Сивоком, Вуселище не відступало від нього ні на крок. Вони ходили від хижі до хижі, ходили серед ув'язаних каменем людей, твердих і сірих, як камінь. Люди неохочі озивалися на сивокові розпитування, байдуже поглядали на дівчину. Ніхто її не визнавав своєї, нікому вона не була тут потрібна, ніхто не показував їй пристанище, а сама вона теж його не знала, а може не мала зовсім. З подиноких слів і уривчастих натяків сілок зрештою, склав собі всяку таку історію цієї дівчини, нагадувала на історії його власного дитинства. Так само зникли, десь, здається, в морі батько й мати її, як зникли колись у нього, так само вибрала вона в самотину жорстокого життя, так само, видно, не мала ймення, так само блукала довго і тяжко. Але не було нічої руки, що простяглася б до неї. Цій історії бракувало початку, власне, історії теж не було. Сивок вигадав її сам. Йому хотілося знайти в світі ще одну долю, схожу на його власну. Нарешті не почувався він таким осамутненим. Міг стати рятівником для цієї нещасної, тим самим, мов би, рятуючи і самого себе «Раз ти не чия», Сказав він до дівчини «То може підемо до наших? Там у нас добрі люди» «Іса», Сказала дівчина «Зватиму тебе Ісою, гаразд?» «Іса» Вона вперто не мовила Більше нічого, хоч Малим вірним видавалося Щоб не знала жодного іншого звуку Навіть німі Спроможні не більше Ходімо чи як? спитав Севок. Знов, як і на березі, вона слухняна пішла за ним. Коли нікуди йти, то людина завжди слухняна. І гумен Симеон зустрів ісу криком обурення. Не дозволю перетворити святе пристанище на місце для злягання, підскочив до Сивоока. Сказано ж бо. І дивилися на маленького старого чоловіка в надмірно широкому бранні своїм покірно-болісним усміхом. Сивок відторнув ігумена долоною широкою набік. «Матимеш своє пристанище, як збудуємось», сказав Симеонові, «а тим часом не втручайся, ходім, Іса». Показав, як треба вмивати обличчя, помив її руки і ноги. Зодігу нічого не міг припасувати чоловічого, Гірон порадив шити сісти щось з паруса, і накиплювалися, забачивши поблизу лихе жіноче зілля. Симон нахвалявся відіслати сивока до Константинополя на патріарший або імператорський суд за непокірність і сваволю. Але то були нахваляння марні, бо цілий монастир з його заплутаними кам'яними катакомбами. І вимріяним з каменю собором був у голові сивока. Більш ніхто тут не міг охопити уявою і думкою всієї будови, без сивока все б зупинилося. Знав цей ігумін, але не міг стриматися до своєї зненависті до приблудної дівчини, яка загрожувала внести неспокій у товариство від відлюдьків. Він щодня паскудив, прилюдно Сивоок казав ріховне злягання з приблудою, чим немало дратував того. Ганебно було чути з уст святого отця те, про що Сивоок ніколи і не думав. Для нього і так і лишалася нещасною дівчиною, яку він спіткав у темряві і мав вивести на освітлений шлях. Він терпляче вчив їй всього найпростішого, що потрібно людині, за почути від неї бодай кілька слів, але додосягав у своїх намаганнях нічого. Іса знала тільки свою болісну посмішку з нахиленою покірливо головою, та ще своє незбагненне, протяжне, тихе, мов молитва Ісса. Щоб не великати глузувань, Сивок звертався до Іси своєї рідної мови. Тоді, однаково, ніхто нічого не розумів і могли вони думати, що дівчина своїм Ісса відповідає на його слова. Потім і слушно розміркував, що вчити її однаково треба з самих початків. То чому б не спробувати і справді навчити Ісу своєї мови? Може, видасться вона і легшою, може, рамейські звуки ненависні дівчині, бо серед людей цієї мови спіткали її всі нещастя, про які розповісти не вміє. Так почав він вибудовувати на кам'яному острові дві химерні і дивовижні речі – собор із камінного мережева і дівочу душу в звуках своєї далекої прекрасної мови, де хліб називається «життям», як «життя», а вода має в собі щось від водіння, бо тільки спробуй піти за водою, то чи й вернешся? Світло ж пов'язане з межністю світу, пронизуючи його наскрізь, а дружиною зовуть жону і найврійніших угроньців-володарів земних. Та невідомо, чій могла дійти до Іси, Ця багатозначність мови, дівчина, щоправда, з часом навчилася вимиляти слова, підказувані їй сивоком, але повторювала їх, видно, або лише відчепитися від свого набридливого навчителя. Для неї сповненим глибокого прихованого значення лишалася тільки її ісса. Вона раз втікала до своєї кам'яної пустелі блукала там днями голодна Знов покривалася брудом Який хоч і дивно Личив і сі Сивок вимушений був шукати її Приводити до свого пристанища Годувати Приносити воду Лагодити, подерте На шмаття вбрання і сини Так тривало довго Дівчина ставила опір Мабуть ще більший Ніж твердий камінь але як Різбяр не відступається перед найтвердішим гранітом, так і Сивок, заповзявшись повернути Ісу до життя, не шкодував ні зусиль, ні терпіння, ні уваги, але й не знати, чи вдалося б йому постати на своєму, якби події не змінили раптово свого повільного плину. З Константинополя раз на місяць, а то й рідше – Припливав корабель, привозив харч і все потрібне для продовження будівництва. Для Гейерона припливала щоразу нова книга, замін якої він отсилав назад ту, що вже мав. Він умів вимінювати потрібні йому книги, навіть перебуваючи далеко від столиці. Десь у монастирських книгозбірнях мав добрих приятелів. Іноді давав деякі книги і Сивокові, але частіше розповідав про читане своїм антропосам. Сивок спробував якось привести на ту бесіду і Ісу, але антропоси замурчали, мов тигри, вони боялися жіночого тіла. Ця дівчина пробуджувала в них спомини про столицю, про таємні втіхи, про дикі гуляння, коли йшло димом усе, зароблене за довгі місяці тяжкої праці, вагапіта. Тут про це не слід було згадувати. Дівчина ж, хоч замотана в грубу парусину, яка цілком приховувала у ній все жіноче, все ж була дівчиною, жінкою перш за все, тільки пасма волосся довге і звивезте, упаде її на плече. І вже вона жінка, вже знада. То є бажно ліпше не бачити її зовсім, не згадувати отак, як робляться святі отці. Антропоси замурчалися, засовувалися погрозливо. Герон замовк. Сивокві стало ясно, що для Іси тут не місце. Він подав і руки, і вивів що товариство, товариства, більше не пробуючи рискувати. Прийшла вість про смерть імператора Василія, що прожив одмірений Богом. Тепер єдиним імператором Ромеїв був Костянтин, надворок молодший за свого войовничого брата. І якщо Василій вичерпав свою життєвість у війнах і походах, то розповідали тайкома, що Костянтин рівно стільки ж витратив у гульбищах і вже занесений над тим, як над Іродом Божий меч – і важко сказати, чи переживе він свого старшого брата.